Aina matakunu dimanapun kau berada. Yudri maut. Kematian akan datang. Walau kuntum fi buhujim musayyadah. Kau buat kotak kayu yang besar. Kau masuk ke dalamnya. Kau kunci rapat. Berharap kau akan terselamat. Terelakkan dari kematian. Akhirnya muridmu berkata. Sampai juga waktunya tiba. Akhirnya kau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau bawa? Mal harta kendaraan kereta kencana mobil yang mewah semuanya ikut mengiring tapi hanya sampai ke pelataran parkir belakang kalau masih ada rasa takut di dalam hatimu jagalah takut itu kalau masih ada rasa sungkan kepada para ulama rasa tak enak hati kepada orang tua rasa segan kalau tak ke masjid jagalah dia wariskan ke anak cucu itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala